U ime Allaha, milosti Bog, samilostno. O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte i pravedno se dočite. Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite. Tvoje najdužije čestitosti i bojte se Allaha, jer Allaha dobro zna ono što činite. O vjernici, Kada u boj krenete na Allahovu putu, sve dobro ispitajte i onome ko vam nazove selame, recite, ti nisi vjernik. Kako biste se domogli ovo zemajskih dobarata, u Allahe su mnoge dobiti. I vi ste prije bili kao oni, pa vam je Allah darovao milost svoju. Zato uvijek sve dobro ispitajte, Allah je zaista poznat ono što radite. Među vama je bilo oni koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrate to nekim zlom po vas, ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnje prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika. Neka te nežaloste i besede njihove. U istinu, samo oč pripada Allaho. on se čuje i se zna. Ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće i on dobro zna one koji će pravim putem poći. One koji se budu zbog nas borili, mi sigurno putevima koji nama vode uputiti, a Allah je zaista na strani oni koji dobra djela činej. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم لن غلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى Allahue alayhi wa sallam wa sharru al-muhaddathatiha wa kullu muhaddathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah thumma amma ba'd fahadha biqada Allahu subhanahu wa ta'ala daru tis siyyat wa daru sudnyega dana neka salavati salam na Allahu aljeriovjesnika Muhammada sallallahu alayhi wa sallama yagbu poradisun ashabu ismu'mina a potom draga braćo počinjemo sa ciklusom predavanja uz Allahu subhanahu Dala pomoć na temu pretjerivanje u tekfiru vodi u kumr. Kao što vam je brat naglasio, ne ciljamo nikoga po osob, već ovu temu smo odabrali iz istog razloga što se u zadnjem vremenu itekako proširio talas pretjerivanja u tekfiru. Pretjerivanja u tekfiru. Rekli smo da ćemo raditi po knjizi šeiham Ebu Mohameda Al-Maqdisija Hapivahu Allahu ta'ala prije nego što išto kažem vezano za ovu knjigu želim da u kratkim crtama upoznam braću sa ovim našim pijicem šeihom Mujahidom Da'ijom Ebu Mohamedom Al-Maqdisijem mislim da je jako neophodno da progovorimo upravo ovim stvarima i mislim da je između ostalog i jedan od problema bio taj što se nije dovoljno govorilo o siri, o biografiji ovih šehova, Alima, Dajja i tako dalje, i to je upravo bio i razlog da se jako brzo srušio ugled ovih šehova i Dajja kod određenih ljudi, kod prvih šubhi koje su koje su naletele. Dakle, on je Ebu Mohamed, Asim Ibn Mohamed Al-Barkavi, poznat kao Makdisi. Rođen je 1378. hijeske godine u selu Berka, kod Napulsa. Dakle, šeho ima negde oko 50 godina. Nakon 3 do 4 Godina napustio je svoje rodno mjesto i zajedno sa svojom porodićom se uputio kakvajtu gdje je završio srednju školu. Nakon toga pohađa univerzitet u Mosulu na sjeveru Iraka. Tamo se susreo sa velikim brojem džemaata i islamskih pokreta. Nakon toga prebatio se između Kuvajta i Hidžaza gdje bio u kontaktu studentima i pojedinim šejihovima od je uzeo ključeva znanja. Međutim To nije utolilo žed šeha da spoznajem stvari koje su omladinu interesovale. A vezano za sadašnjicu, pespuštanje ispravnih šerijatskih propisa, načinjenično stanje, ja sam stav po pitanju vladara, ja sam put koji vodi ka promijeni stanja u kojem se odmet nalazi. Zato se Maktisi pozabavio dubokim istraživanjem knjiga Šejh ul-Islama Ibn zatim njegova učenika Ibn Kajima, rahimehullahu ta'ala, te knjiga na Šejha Muhameda Ibn Abdul njegovih učenika djece i potomaka. Ove knjige su imale i tekako velikog uticaja na njegovo opredjelenje. Putovao je Pakistan i Afganistan nekoliko puta. Upoznao se sa velikim brojem braće i džemata širom islamskog svijeta. Tamo je učestvovao i u nekim davetskim aktivnostima i tada je prvi put odštapao knjigu Miletu Ibrahim koju je napisao u tom vremenu. Imao je kontakata i komplikacija sa pojedinim gulatima, fanaticima od Tekfiržija, što je rezultiralo određenim knjigama poput Sela Sinije upravo Ove od et nije od okojemo da dakle kako govoriti tela si nije pa upozorenje na preterivanje u tekirum ili kako je šeif naslovio drugim imenom to je knjiga džifra da preterivanje u tekir vodi u kufr često tako dakle naslovio ovu knjigu i jednim i drugim nazivom isto tako imao je kontakata sa pojedinim čamaatima irda što je isto tako rezultiralo određenim knjigama poput imta nawr i keşf shubhati murjite al-asr otkrivanje shubhi savremenih murdžija zatim isto tako al mubim bejne la uzri bil džehli u el iarabi an Jasna razlika između pravdanja neznanjem i okretanja glave od vjere i druge knjige. Nakon toga, Maktis se sam nastanio u Jordanu, 1992. godine i ispolio Davo vjerovjesnika i poslanika da se samo Allah obožava i da mu se širk ne Počeo je sa predavanjima i stupio u kontakt sa braćom koja su bila u afganistanskom džihadu. Dava se počela širiti uzduž i popijeko što je uznemirilo muržije i repove vladina sistema zato su napali braću protjerivavši i napadajući pretjerivanjem u tekfiru i tome sličnim nadjincima na koje su se navikli džemati i ržaa kada napadaju sedbenike istine. Da je su proganjani, a zatvoren je i određen broj njih. 1994. godine Mahdis je zatvoren zajedno sa par braće kojima je šejih dao fetvu o akcijama protiv okupacioni sionistički snaga putem eksploziva kojim je sam lično šejih nabavio. Šejih je nastavio svoju davu i unutar pritvora i napisao nekoliko pisama, tako da se dava Allahovom voljom i dobrotom proširila među zatvorenicima. Šeh je nekoliko godina ostao u zatvoru da bi zatim nakon toga bio oslobođen uz neprestan pritisak i umjetavanje. Nastavio je pisati knjige i pozivati Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Bio je zatvaran od strane obaveštajne službe nekoliko puta. Nakon bilo koje akcije ili pak aktivnosti koju bi šeh učinio bio bi zatvaran. Zatim, nakon toga su se kubovi Amerike zadrmali. Normalno ciljamo dobro poznati Šeh je bio od onih koji su izdali petvu o dozvodenosti tih Mubarek akcija. Napisao je i Risalu pod naslovom Ovo je ono u što vjerujemo i čima Laha obožavamo, a u njoj je govorio o dozvodenosti pomenute akcije. Zbog toga je ponovo bio zatvoren, a potom ponovo pušte na slobodu. Nakon toga, povodom operacije protiv američkih snaga, šeh je napisao knjigu min vo eman, vo lil Odricanje muwahida od tagutskih ugovora i njihova i emanija To je garancije koju oni daju muharibinima, to je onim ljudima protiv kojih se, koji se muđahidi bore. Zato je šeh ponovo bio zatvoren. U zatvoru je ostao par godina da bi prije dvije godine, to je 2006. godine, bio pušten na slobodu. A zatim za par dana nakon intervjua kojeg je imao sa arapskom televizijom El Dezire, šeh je ponovo zarobljen i u zatvoru je i dan danas u jako teškim prilikama i lošem zdravstvenom stanju. Neselullaha jafuke esra šeh. Molim Allah subhanahu wa ta'ala, da ubrza njegov izlazak i iz zatvora, njegov izlazak, izlazak i izlazak ostalih šejhova i muđahida. To je, draga braću sira, našeg šejha, daje i muđahida, Ebu Muhammada al-Maknisia, iz čije knjige ćemo držati predavanja ovaj predgovor ili ovu siru sam muzeo sa stranice Mimberu Teuhid u Al-Djihad i pre nju je dakle Istina je, draga braćo, da našeg šejiha, jedini alim u Teuhidu danas, obtužuje da ne zna Aslodim, da ne zna osnovu vjere. Mada, do duše šejih nije jedini kojem je ova mesela nepoznata. Jer i prije njega je ulema zaglavila ovoj meseli, počevši od salne komisije za fetve, na čelu sa Bimbazom, Rahimahu Allahu Teala u Eskenahu Fesieha Čennaki, zatim preko šejihova Sejha Ali Kudaira, Ahmeta Halidija, Nasir Al-Tahda, Sulejmana Ulvana i još puno, puno drugih. Hoću svih drugih jer svi oni imaju problema i konflikata po pitanju Asloudina. Hele ne ipak mi molimo uvažnog šejha, jedinog alima svijeta da oprosti našoj ulemi jer većina njih ne može skoknuti do Francuske ili već drugom mjestu gdje se šejh nalazi, niti im taluti dozvoljavaju da u ćelijskim sobama priključe internet, ne bili bar putem paltalk predavanja, konačno shvatili meselu koju eto, pored Toliko godina iščitavanja knjiga uleme pobud Ibn Tejmije, Ibn Kajima i uleme nežda nisu shvatili. Međutim, polahko braćo, vremena su čudna, zato se nemojte iznenaditi ako se Ibn Tejmije, Ibn Kajim ili pak ako ulema nežda ako im se nađe po koja Akaidska greška, jer i to je moguće. Jer poneki kada spoznaju istinu, žrtvuju sve na njenom putu, pa makar situacija došla do tektiranja ashaba. Ako se ashabi suprostave istinu i haku, onda ne ostaje ništa drugo osim da se protektire. Gospodaru moj naše noge se nisu uprljale u borbi na tvom putu. Ja rab ti nam oproste našu slabost i nemoć. Ali o gospodaru naš, mi ti tvrsti zavijed dajemo da ako nismo bar naše noge uprljali na tvom putu, da nećemo bar prljati čas tvojih najčasnijih robova koji se bore na tvom putu. Gospodaru moj, ne dozvoli da budemo od onih od čiji su jezika poštedjeni jevreji, kršćani i ta huti današnjice, a nisu ulema i braća muđahidi. Gospodaru moj, ne dozvoli da ikada naši jezici jez abrani herobova koji prolijevaju krv u tvoje ime na koje su se okupili ćafiri istoka i zapada pa sve to ne bi dovoljno ve sa njima priključuše i pojedinci među nama svesno ili nesvesno molimo Allaha tabaraka uhu taala da sačuva našu ulemu da sačuva našu braću daje, je koji se bore na Allahu subhanahu wa taala putu magde oni bili da te reko draga braćo radićemo po knjizi šejha Ebu Muhameda al makrisja kius musiru spomenuli a knjiga nosi nađim kao što smo već spom li as-selatinije fit tahvir minel guluvu fit tekfir upozorenje na pretjerivanje u tekfiru 30-ta tako nazovem u knjigu 30-ta zbog toga šehi tako nazva u knjigu zato što spominje 33 greške u tekfiru o kojima ćemo mi uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć i odobrenje govoriti pa kaže šehihi Ebu Muhammed al-Maqtisi hafidahu Allahu ta'ala u ofetke asraho min sujuni talagid kaže na početku napomena znaj dobro da se oni budu Vidjeli ovu knjigu od Taguta i njihovih repova, i Muržija i njihovih sedbenika, obradovati na prvi pogled, misleći da je od njihove bezvrijedne robe. Međutim, to me nimalo nazbrinjavalo, jer se svakako pročita par stranice ove knjige, uvidjeti da ja nisam napisao da bi njih obradovao. Ja ih nisam obradovao nijedim svojim djelom koje sam napisao. Knjigu sam napisao kao nasihat svoje volenoj braći i sažaljenja prema drugima. Napisao sam je težeći da sačuvam ovu dragocjenu davu, davu tauhida i odbranim ovu uzvišenu S toga oni koji čitaju od ovih, to je od muvahida, siga je hurma prijatela. A oni koji je budu listali od prvi, to jest staguta i muržija, ona je hanzala, gorka tikvica neprijatela, Allaha subhanahu wa ta'ala, molim da ukabuli. I mi molim Allaha te da ukabuli ova naša predavanja i da budu hurma, braći muvahidima, a hanzala, gorka tikvica svim neprijatelima. Kaže, nakon toga, šejh hapiva ta'ala, nakon što se zahvali Allah subhanahu wa ta'ala, i subhanahu wa ta'ala, doneno salavatna Allahova poslanika sallallahu alaihimu selleme, pa kaže, ja ću dakle citirati ono što on govori što kaže, a kada budem htio da prekinem citat, to jest kada budem htio da ubacim svoje riječi ili svoj komentar, ja ću to napomenuti i reći dakle prekidam citat ili pak reći kažem a mislim dakle na, a mislim na sebe. Kaže dakle šejh, znaj Allah sačuvao nas i tebe, da je od propasti i frac, to jest prećerivanje i te fric, to jest popuštanje. Neka na braća su me posjet koji se nalazi u pustini, i optužbu kojom nas stavutski sistem optužuje, da mi ljude tekfirimo u cijelini. Sebebom te optužbe obmanulo se puno oni koji njih slušaju, a koji nisu u stanju razdvojiti istinu od neistine i dobro od zla. Tada sam, krožicu, u mjesto posjete rekao toj braći, podignući svoj glas, želeći da me čuje vojska zatvore i oficjiri. Rekao sam, ova laž koju ovih nije ništa drugo do znak bankrota i poraza poraza ovog sistema sprem ove mobare gdave. Jer protivnik ne pribjegava laži i potvorama Osim kada izgubi sve adute i argumente Mi tekfirimo samo onoga Koga je protekfirio Allah i njegov poslanik Sala Allahu aleyhimu selama Mi u svojim knjigama, hutbama i dersovima Ne govorimo osim o kufru obožavaloća laičkih zakona I njihovi štićenike i pomagača Koji propisuju lajičke zakone Štite ih i pomažu Upozoravamo na njih I pozivamo ljude da se okre Da se odreknu ta huta, Da se kone njegova obožavanja i podpomaganja. To smo u svojim pojasn koje dajemo svakom. Dostavili smo ih i ovom sistemu sudnicama, vojci i ostalima. Allah ti se smilovao, kažem ja, Allah ti se smilovao o Ebu Muhammede i dok ti putaš po tagutima i mušicima, danas neki pucaju po tebi i tvoje braći šejhovima muahidima. Nisu se zadovoljili da napadaju prave tagute i mušike, već su prekoračili svaku granicu i prevazišli svaku granicu i počeli napadati šejhove daje i muđahide borce na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Pogledajte sebacio kako sheikh jasno od ispoljava svoje na prijateljstvo prema neprijateljima ove vjeren imajući kao uzora u tome ibrahima alejhi selam ukome uzvišenite dareke vu taala kaže katana lakum uslatun hasanatu fi ibrahima ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداء والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده قال اذن شني زيستوي وابراهيم وانيما كويس بيلي انيما имате دينна عذرا قد سلكنا من народу مين سي вас одричемо اي вас الله سبحانه وتعالى између насје мржња и напријателство شكдох الله تبارك وتعالى قالنا كنتوا شيخ ابو محمد حفظه الله تعالى Razotkrili smo laž i krivotvorenost njihovih zakona. I ja sam kufr i širk kojeg se drže. O tome smo govorili u našoj knjizi Keshfu en niqab, an šariati al gab, skrivanje zastora sa zakona džungle. Zatim u knjizi suđanje sudnici državne bezdjednosti i njenim sudjama pred Allahovim šariatom, koje sam napisao u zatvoru i ban zatvora. Razotkrili smo njihove zakonike i skinuli zastor sa njihova ružna lica. Pojasnili smo ružnoću i smrad njihova zakona i njihovu oprečnost čistom Allahovom šariat Supostavili smo im se u zalahovu pomoć i uspije sa svakom mjestu i u svakoj prilici. Jasno smo ispoljili i oglasili se pred njima i u njihovim zatvorima, uzrmevši subove njihovih sudnica. A pa kada su se sučelili sa ja sa jačinom naših dokaza i uvijedjeli napredovanje ove dave i okupljanje omladine u njenom okrilju i vidjeli da nisu u stanju da je suzbiju i ugla se njeno svjetlo, jer je ona, to jest dava, dava rabbanilje, božanska dava, <coughs> koja se koncentriše na sjetlo objave vahja i sunete poslane kassallahu alejhi kada nisu bili u stanju da je se suprotave biblige su laži i potvorama nastojeći da pri da je prikažu ružnom u očima ljudi ne bili na taj način postigli ono što nisu bili u stanju ostvariti dokazima i argumentima kada nisu bili u stanju da prikripe svoj kufr a koji se dosta proširio i kada nisu bili u stanju potvrditi svoj islam na koji su se pozivali putem lažnih dokumenata i imena kada su nas optužili da ljude tekstirimo generalno a kako bliznji Daljnji zna da smo od toga čisti. Potvorili su nas i nazivali, nazvali imenima koje muslimani preziru, poput Haridija, Tekfirija, terorista, fundamentalista i njima sličnim. Sve to da bi ljude odvratili od naše dave, od našega poziva, da bi ih uplašili i na taj način odvratili od toga da ih ljudi smatraju nevjernicima i odreknu se od njih njihovih nevjerničkih zakona i mušljičkih i mušljičkih programa. Kažem, draga braćom, ovo su šubhe i napadi kojima su sredbenici iste uvijek bili izloženi To je zapravo i nasskledi Allahovi sihalahho i possanika sevat ulahi o semuhuma aleyhim dobro znamo da waraka bn Neuel be da reka olahum posaniku Selahu ahu oseleme onda kada mu je došao zajno Hadidžom Ravi anha i obobajstiga o ono me mu je došlo odobjave pa mu kaže waraka ibn neuen niko nije došao sa oni timeeti ti došao a da nije bioprotjejivan da prema njemu nije iskoljavana mržnjam zavis izloba Povim obtužvana je biooptužívan imu džedbit, el imam, obnovitel Mohamed ibn Abdel Wahab, rahimahullahu ta'ala. O njemu su govorili da je protektirio ummet, čak da je poslanike ugonio u laž, da je presudio i njima i in njegovim ummetima širkom i tako dalje. Kaže jedan od najžešćih protivnika šeha Mohameda ibn Abdul Wahaba, a pritvrđeno je da on kaže, ljudi već 600 tocina godina nisu ninačemu. Drugi kaže, obtuživajući imama, njegov mezheb, njegov pravac, jeste tektiranje muslimana, ohalalivan Pa im svima, šeikh Muhammed ibn Abbil Wahab, rahimehullahu ta'ala, odgovara i kaže, Subhaneke hadha buhtanu na avril, moj odgovor je, slavljen si ti, o Bože, ovo je velika potvora. I mi njima isto tako odgovaramo na jezika, Ebu Muhammeda, al-Maktisija, hafivahu Allahu ta'ala, ovo je očita potvora, slavljen, neka si ti, o Bože, ovo je zaista očita, očita potvora. Kaže nakon toga, Ebu Muhammed, U tome su ih svesredno pomogli ljudi, čija su se srca zgrčila od ove Mubarek dave. Prsa su im postala tjesna kada su uvjedili nje napredak, plodove i okupljanje omladine u njenom okrilju za vrlo kratko vrijeme. Kako i nebi kad je ona Rabbanije, Mubareke, u okrilju nje se smiruju srca i njoj se predaje ispravna fitra. U tome im još pomaže potvora šejhova zabude i neukih pisaca, od kojih se neki lažno pripisaju pravcu selefa. Ispunili su svoje novine i listove u podorenjem na tekstir, tek tako u cjelini bez podrobnog Iako postoji tekstil koji je šarijski propis i koji ima šarijske sebebe i posledice koje iz njega proiztiču. Napali su daji je tauhida lažima i potvorama i izmišotinjama, usmerivši svoja pera na njih. Iz i zavisti usmerili su sa na čast daja, svoju mržnju i otrove svojih jezika su usmerili ka njima. S druge strane, svoje knjige su počinili u obrani kafira i taguta od vladara. Time su postali preči svojstvo harija. Lidžija koji su napadali pripadnike Islama, a ostavljali obožavaoce kipova. Kažem, draga braćom, ovo je odlika Murđije Tula Asor, savremnih Murđija u današnjem vremenu, koji tek tako generalno upozoravaju na tekvir bez ikakvog pojašnjenja. Iako vidite da Maknisi pojašnjava da je tekfir šarijaski propis i da ima šarijaske posljedice i razloge, i da se ne može tek tako upozoravati na tekvir. već ćemo upozoriti na pretjerivanje u tekviru kao što je i to sam pisac učinio. Pogledajte dakle ga ako oni pa smurđje u naslovljavaju svoje knjige pa kaže tako jedan od njih et tahzir min min, min fitnati takfir kaže na fitnu takfira pa mu je odgovorila ležna dalna komisija za fatve i pojasnila njegov murdžiluk i njegov batil rekavši da ovaj pisac prija svega svoju knjigu izgrađuje na, na mezebo muržija koji je da bludili mez, zabludili mežder i pravac zatim nakon toga kažu da je izbitoperio tekstome ibn katira rahmehuallahu taala isto tako slagao na šejh ul-islama ibn Taymin, u Rahimahullahu ta'ala. Zatim, nakon toga protumačio govor šeha Mohameda ibn Ibrahima, Rahimahullahu ta'ala, onako kako to njemu odgovara. I kažu isto tako i dodao komentare na riječi uleme ono što oni nisu nijukom slučaju podrazumljivali, niti ciljali. I kažu se tako, sledeća opaska, a to je da ovaj pisac omalovažava sud po Allahom subhanahu wa ta'ala čerijatu i zato kažu ovaj pisac se treba pokajati Allahu subhanahu wa ta'ala i tražiti znanje pred ulemom koji su podnati po svojom posodace ilmu po svom znanju normalno radi se o Ali ibn Hasenu al-Halbi poznatom dakle današnjem Murzi kažu da le šejh hafizahullahu taala povrti ovih ljudi se pridružila druga skupina čije je cilj dodboravanje vlastima i ulagivanje njima ne bili im njihovo zadovoljstvo i na taj način dobili koju mrvicu i dar počeli su upozoravati na opasnost ove dave predlažući sistemu načina koji će riješiti taj problem i suprostaviti se davi i svog prevelikog neznanja misle da usanju ugasuti njeno svjetlo. Ne znaju da su obmanit, obmanuti, jer njihov cilj ne osvarili, jer o tome nas obavještava uzvišni pa kaže juridu ne li jutviju nur Allahi bi efuahihi. Žele da utrnu Allahovo svjetlo svojim ustima, v Allahomu tim mu nurihi, a Allah će svoje svjetlo upuniti, wole ukerihel kafirun, pa makar to nevjernicima bilo mrsko. Naprotiv oni samo seleju u propas, kao što uzvišeni kaže, oni zabranju da se Kur u Kur'an gjeruje, i sami se od njega udalavaju, i sami sebe u aje danada i ne primećuju. I jedni i drugi koriste, posrta neke omladine ili neke riječi početnika i entuziast od odni, a nema te skupine niti davave koja u svom okrilu nema takve ljude. Međutim te greške uglavnom nestaju traženjem znanja, čitanjem govora učenjaka, preciziranjem osnova i pravila, uslova i prepreka. I pored toga nisam jednog dana, a to zna neprijatel prije prijatelja, laskao ubilo čemu od tih grešaka. Nisa odobravao išta od toga. Nija niti bilo ko drugi oddaće u tauhidu koji su ljubomorni na ovu davu. Takvim greškama sam se odopreu u zatvoru i van zatvora, u punom gradova i različitih mjesta, tako da sam stekao praksu kisan sažetak protkao kroz ove redove. Pritom sam koristio različite metode shodno situaciji. Nekada sam to činio savjetom, nekada vazom i opomenom, nekada raspravom, a nekada pisanjem i govorom. Pritom sam sodno svojim mogućnosti pojašnjavao dokaza šerijata i govor ehle sunnata vođamata i o prečnost grešaka te omladine njima. Činio sam to savjetovaću sve, sve muslimane uopćenito, Traž, težeći da ova dava ostane uprljana Stoga, po ima Laha sam na putu toga podnio ono što sam najlazio od napada neznalica, vlasnika šupljeg entuzijazma, zato što ih nisam slijedio niti podržao u onome što su im njihovi mozgovi prikazali lijepim, ili zbog toga što sam se uprostavljao tim greškama i posrtajima. Ali to mi je draže nego i podržavanje tih grešaka, pretjerivanje sjedne ili pak popuštanja druge strane koji mogu biti sebe da se ova mubarek dava okada ili da to bude razlog neprijateljima ove dave koji na razliku, iz, na razliku između početnika i učitelja, između oni koji nose davu i podnose njene poteškoće i oni koji se njoj pripisuju pa da im to ne bude razlog da ovu davu napadaju pretjerivanjem i tektirom ili pak da je ona dava kako oni tvrde rezulta torture, siromaštva i ćel ideologije i ostali besmislenih potvrda tvrdnji koje navode, a kojima nastoje okalati ovu davu i rastirati ljude od nje. Ovim nemam namjeru braniti sebe, jer dovolne su mi riječi uzvišenog Allaha, subhanahu wa ta'ala kada kaže Allah doista vjernike. Allah zaista ne voli nijednog izdajnika nezahvalnika. To je dio poteškoća ovoga puta na koje smo navikli svoje duše, tješivši ih onima koji su bili bolji od nas, jer ne Ima nijednog vjerovjesnika, a da nije bio napadan on i njegova čas. Stoga, nasljednike vjerovjesnika, ukoliko su iskreni, mora zadećeti bio tog nasledstva miraza. Stoga, ja široki grudi prihvatam one koji se sa mnom ne slažu ili pak nasrnu na mene mu te uvilijim, to jest koristeći te uvil. Dogod ove dave, ja ih neću korit, da Allah oprosti meni i njima, a on je najmilostiviji. Ovdje to jasno ispoljavam, da bi još više rasrdio Allahove neprijatelje i protivnike ove dave, koji i stalno nastoje da iskoriste nešto od spomenutog i time unesu nered u safovima. Kažem Rahimek Allah ja Eba Muhammed Allah ti se cnilovao ebo Ebu Muhammede zaista je ovo odlika iskrenih ljudija, ljudi, šejhova daija i mudahida boraca na lahovom subhanahu wa ta'ala putu a to je draga braćo da se ne osvrću na napade po pitanju njihove časti. Ne osvrću se onda kada i drugi napadaju da su tekfiržije hariđije, da su mušici da ne znaju aslu din, da ne znaju jeru i tako dale i tako dale na to apsolutno ne obraćaju pažnju međutim ono na što obraćaju pažnju jeste na da ova dava na da ovom barek dava ostane ne to jest prelaze preko svoje časti ali neće preći preko napada na ovu davu i braniće ovu davu svim moćnim sveštinama kojim je Allah subhanahu wa ta ta'ala podario ali onda onoga trenutka kada se napada na njihova čas, njihovo ime, se kala i tako dalje, onda oni šutje, on onda oni šute, Allah se smilovao svim iskrenim Allahovim i subhanahom u robovima. Stoga, kada vidite, draga braćo, da čovjek odgovara na napade koji se tiču lično njega, znajte da u tome više nema iskrenost. Znajte da se tu gubi iskrenost, jer zbog tega odgovarati kada te drugi napadaju i vrijeđaju tvoju čas i tako dalje. Pređi preko tih stvari, ali nemoj šutiti onda, kada te napada č Uleme Mujahida borite na lahom subhanahu wa ta'ala putu. Jer sada je odbrana od njihove časti i badet Allahom subhanahu wa ta'ala. Jer Ulema je branila čast jednom drugom u ima lahate bareke wa ta'ala. Abdullah ibn Mubarak kada je jedne prilike jedan čovjek sjedevši pored njega ogovorio svog brata, Abdullah ibn Mubarak ga upita, jesi li se borio protiv imjana? Ne, odgovori čovjek. Jesi li se borio protiv perzijanaca? Ne, odgovori čovjek. Pa mu kaže Abdullah ibn Mubarak pošto je gdje nisu oga jezika a nije pošteđen tvoj brat musliman kaže nakon toga šej Ebu Muhammed al-Nakisi hafizahullah taala vakter aslahu ta min sudun al-tawagid astu sadiq janbi ya ove dave ja im to ne halal allah te i za to obratunati ja se jedino i njemu žalim u svakom slučaju nisam napisao ovu knjigu da bi odbranio sebe veš da bi odbranio ovu dragocenu davu i molim allaha da preostali dio života posvetim tome i da mi ukabuli moje djelo molim ga da počini mene i moje potomstvo na radu za ovu davu i da nasatva od toga da branimo sebe ili da se bavimo nečim drugim od bezvrednih stvari. I mi molimo draga braća Allaha subhanahu wa ta'ala da nas počini u odbrani ove dave, da branimo ovu davu, a ne na same da počini i nas i naše potomstvo u odbrani Allahove subhanahu wa ta'ala jeda i teuhide. Kaže, Kadale ono, naštu se trebaju upozoriti oni koji se pripisuju davi tauhida, a koji se svađaju sa svojom braćom zbog stvari koje se ne poklapaju sa njihovom tvrdoglavošću ili zbog toga što ih njihovi mozgovi nemaju pojmiti, jeste da su Allahovi neprijateli, i neprijateli ove dave i svog velikog džehla, davu povezali sa ličnostima, misleći da će dave nestati ako nas zatvore, ili ako nas, ako nas nestane. Jer čuli smo ih, a čuli su i drugi, kako tvrde da smo mi prvi koji smo došli sa ovom davom i ovom fikrom, ovom dakle idejom ili pak misalom tekfira, tako je oni nadivaju Tako tvrde, a nije istina, jer ova dava ima svoje ensarije, ima svoje pomagače od oni koji su nas pretek u imanu i podpomaganjem vjere ako i su mnogo mnogo bolji od nas. Rabbana firlanaa wa li ihwanina alladine sadakuna bil iman, wala taj'al fi qulubina gilla lil Gospodaru naš, oprosti nama i braće našoj koja koje su nas pretekla od vjeri i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima. Gospodaru naš, ti si zaista blag i milostiv. Toga to je samo tvrđnja Allahovih neprijatelja i protivnika ove dave. I je slučaj, kažem draga braćo, isti je slučaj i sa današnjim kafirima, mušićima i ostalim ljudima koji misle da će ubijstvom nekog od vođa, džihada ili pak šejhova nestati dakle ovomu barek dave i nestati teuhida sa lica zemlje. Tako su mislili dok je joj Abdullah Azam, a rahimahullahu ta'ala u eskenahu fasihha džennati bio živ pa ga ubiše, a on je i dalje živ međutim dođe nakon njega drugi dođe nakon toga i hatav dođe nakon toga i zrkavi, dođe nakon toga i šejhu same rahimahumullah da se Allah smiluje onima odni koji su preceleni, a da Allah utvrsti one, od oni koji su i dalje u životu. Dakle, ova dava neće nestati nestankom nosioca ove dave. Jer će Allah subhanahu wa ta'ala obvijet dati, da jedan dođu za drugim. Kaže nakon toga Šejh Hafizahullahu ta'ala, ono što želim veći omladini, a što sam često govorio nekima od njih jeste da ukoliko njihov napad bude ograničen isključivo na našu ličnost, a ne na naš poziv u tauhid i odricanje od širka, onda neka napadaju do mile volje. Allah nam je dovolan i divan li je on zaštitnik. I ja kažem, draga braćo, oni koji nas napadaju na naš račun, koji govore da smo mušići i taguti i koji kažu da ne, znaju, da ne znamo osnovu vjeru i tako dalje, kažem im, neka napadaju do mile vole. Allah nam je dovolan i divan je on zaštitnik koja inda Allahi je štemnio al husum, ako da Laha će se protivnički tabori okupiti. Kaže dalje, a ako će pak taj napad u očima oni koji ne znaju napraviti razliku između dave i njenih nosilaca biti napad na ovu mu davu i odricanje od nje, kada oprez i samo oprez. U sve to neprijatelstvo koje za danas prema nama ispoljava, kako je svima poznato, to neprijatelstvo pribavlja ljubav Allahovih neprijatelja i približava njima. Stoga pazi se da se papiri ne pobrkaju. Koliko sam samo video ljude slabog imana koji se žele tatuvati njihove sržbe i steći njihovo zadovoljstvo odrisanjem od nas, traženjem zadovoljstva Allahovih neprijatelja i pri približavanje njima izražavanjem neprijatelstva prema jer stvar koja se Allah zna izdajničke oči i ono što prsa kriju. A onaj ko nema jaku ambiciju da se priključi ovoj skupini u potpomaganju ove vjere ili se plaši da se njoj priključi i potpomogne ih maka dovom, neka ih barne ne ostave na cjedilu i neka im ne ispoljava neprijateljstvo, pusti karavanu neka ide. Svjestan sam da ponekad odunim i budem žestog i grub kada negiram pojedine greške, ali to je zbog opasnosti tih grešaka i njihovih loših posljedica. Stoga situacija ponekad zahtjeva žestinu i odlučnost s prilikom njihova negiranja. Međutim, ta žestina nas nijukom slučaju ne navodi da prelazimo Allahove granice i odreknemo počinjota tih grešaka, iako takvima ne laskamo i odričemo se njihovih grešaka. Kažem, kao što se poslanik sallahu alaihimu sallame odrekao od greške Halida ibn Walida, a nije se odrekao Halida, rabije Allahu anhum. Pa kada je Halid pogrešno ubio ljude, poslanik sallahu alaihimu sallame je podigao svoje ruke i rekao, o gospodaru, ja se odričem od onoga što je rekao ja se godrićem Kalida, već od onoga što je učinio Halid. Kaže dalje: "Od toga se apsolutno ne ustrućavamo, pa makar nam to drugi negirali. Kako da se ustrućavamo kad Uzvišeni naređuje našem uzoru i primeru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa kaže: "Waqtif bi-jinaahika liman ittaba'ka I budi lobazan prema vernicima koji te slede. A ako te ne budu poslusali, ti reci: "Ja nemam ništa s onim što vi radite." U ovoj božanskoj naredbi Uzvišeni je spojio između milosti prema muslimanima, a od nje je i Očinjenje o njihovim pravima i sustezanje očinjenja zuloma njima sjedne i odlučnosti i odricanja od njihovih grešaka koje mogu biti na račun vjere ili se njoj pripisati s druge strane. Toga ostaje istina i briga o bliskavam licu ove dave, a učuvanje ovog uzvišenog teuhida je najvažnija stvar kada dođe do oprečnosti koristi to je s elmasale. On, teuhid, nam je draži od svih stvorenja. Koliko puta je pridržavanje ovog mnog pravila naljutilo braću blisku meni pa sam rekao, to je citirao je stihove ako milostivi nije srdic onda će na i sr� U svakom slučaju, ako se žestinom želi spriječiti onaj koji griješi, iskreće pravog puta i uputa takvoka istini, onda je žestina u takvoj situaciji poželjna. Tada je žestina, kao što kaže šeikul islam, rahimahullahu ta'ala, odkoristi, tj. maslehe mu'mina u kojom Allah poprava jedne drugima. Vjernik, ovaj dalek citat šeikul islama, vjernik vjernkuje poput ruku, pere jedna drugu. Ponekad se prljavština ne može odstraniti osim uz dozu grubosti, ali ona prouzrokuje čistoću i nježnost radi kojih minula grubost, diva nakon toga pohvalna. Završen citat iz tiga šeškulistama Ibnuca nije među molka tava. Žestina je tada poput gorka lijeka, čiju gorčinu bolesnik trpi i podnosi nadejući se o zdravljenju. A davno je još rečeno, ko te upućuje na grešku, taj ti pomaže. Ko te savjetuje, taj te budi iz gafleta. Ko ti pojasni, pa makar i u žestini, taj te savjetuje i lijepo prema tebi postupa. A ko te upozorava i upućuje, taj te savjetuje i ne uskraćuje. A običan ...i je boliji od onoga koji te zasmijava i sa tobom i smijava. toga, takva žestina i grubost je poželjna, jer je njen cilj popravka stanja muslimana, pojašnjavanje istine i upozorenje na greške. Sve to uzvodine računa da se ne oskrnavi njihovo pravo u islamu i da im se ne nanosim nasile i zulum. niti se smije prigovarati zbog sumnje i potvarati ono što nisu rekli, kao što to neki čine pod istirkom grubog postupka prema griješnicima ili njihova sprečavanja od loših dijela i osta dale ispirke koje spominju ne suzdržavajući se kod Allahove subhanahumotara granica. Pored toga, mi nismo, kada smo govorili o greškama u tekfiru koje, gdje smo bili žestoki, nismo spominjali imena. Niti smo spominjali pojedince i skupine. Ovi listovi nisu upućeni određim pojedincima, već je njihova cilj opcija koristi savjem. Kažem isto tako, draga braćo, i ova naša predavanja nisu upućena određenim pojedincima, niti određenom džematu, već su ova dakle predavanja pos I onima koji su možda posrnuli i pretjerali po pitanju tekvira, ne bili se povratili Allahovim subhanahu wa ta'ala granicama i verim. U ovim listovima sam također pojasnio da omladina koja se poziva na davu teuhida, pored posrtaja i grešaka određenih pojedinaca od njih, u njima zasigurno ima hajra. To zbog teuhida kojeg nose i javnim odrisanjem od širka i neprijatela ove dave, koji se ne stive javnog odrisanja dave teuhida i njenih pripadnika, a u isto vrijeme svoj život su potrošili pitanja. Išući u odbrani taguta, ispječavanju tekviranja istih. To je opće poznata stvar koji ne može prigovoriti osim inađija. A najbolji dokaz tome su njihove štampane knjige koje se uglavnom dijele besplatno. Toga zaista je zulom i nepravda izjednačiti nedjela takvih ljudi čije sebe uglavnom strast, dunjalu i dodvoravanje vladarina, da bi sebi obezvijedili bezvijednost i spas sa posrtajima omladine čije sebe uglavnom ljubomoran Allahu vjeru Žele da se pomogne Allahuma vjera i sržba kada se krše njene građe. Posrta i omladine koja se poziva na teuhid, ako ih i bude, pa ih žestoko osporimo, da bi time sakuvali ovu mbarek davu i njene sledbenike se ne mogu porediti sa devijacijama gore spomenuti. Zatim, nakon toga, ti posrta omladine se tope u moru teuhida koje nose i radi kojeg troše svoje živote, pozivajući njemu i trpeći raznorazne neprijatnosti na putu njegova uzlizanja i pobjede. Jer teuhid je najčurste spona kojom Allah razdvaja dobro odlošek i svoje prijatelje, svoje prijatelje je od prijatelja Tahuza. Teuhid je osnova vjere bez koje nema spasa. On je Allahovo pravo kod ljudi tas u kojem se on nađe, preovladava nad tasom desetina spiskova ispunjenim greškama i lošim dijelima. Kažem, ovde še ih normalno cilje na hadis, u kojem poslanic sallahu aleyhimu sallame kaže da će na sudnjem danu doći čovjek sa 99 spiskova loših dijela, pa će biti stavljeni na tas loših dijela, pa će ga zatim nakon toga Allah se barekevo tala upitati o robe moji, jesu li ti moji pis in je pravda, pa ćeleci ne arab Pa ti ga Allahu pitati, ti imaš ti neko dobro djelo, pa će reći ne Arab, znam da ima dobro djelo, ali neće da ga spomene, ne želi da da ga uopšte spomene, jer kaže, šta će mu koristiti to djelo, nasam tih 99 knjiga puni dakle loših dijela. Pa mu kaže Allah te barek ev taala, onaj koji je najpravedniji. Ne, i kod nas imaš dobra djela, pa će biti izvađena pita kartica na koje je bilo la ilahe illallah, pa će biti ova kartica stavljena na tas, na vagi dobrih djela i ova tas će pretegnuti tas loših dijela, 99 snjiga ispunjenih lošim dijelima. Normalno, neka se ovom hadisu ne raduju dakle muržije, neka ne misle da je samo izgovaranje ovih rijepi dovoljno, da bi kartica na kojoj se nađe la ilaha ili Allah pretekla loša dijela, a bit će, nadam se, z Allahom subhanahu wa tada pomoć i osvrta ili pak odgovor muržijama, rezeno za ovu temu. Bez se kaže, teuhid je osnova vjere bez koje nema spasa. On je Allahovo pravo kod ljudi, a tas u kojem se on nađe prevlad na Ja sam desetine spiskova ispunjenim greškama i lošim dijelima. Ovom cigom želim pojasniti onome koji pita a i drugima moje odricanje i odricanje moje bratjemu wahida pomagaće ove dave u svakom mjestu da optužbe pretjerivanja u tekviru dakle je kade šekh habjavahullahu tala da ovom sigom želi pojasniti onome koji pita a i drugima njegovo odricanje i odricanje braciejemu Wahida pomagaće ove dave u svakom mjestu od odtužbe pretjerivanja u tekviru koistm kaže ovom priliko da upozorim omlaadimukojom vlada entuziadam haad a koji su početnici na ovom putu Čije se znanje nije učvrstilo, koji još uvijek nemaju pregleda u davi i precizirane mesele i pravila. To činim kao savjet Allahovoj vjerit i svim muslimanim uopćenito, predstavljajući ovu cijenjinu davu u njenom pravom, blistavom u bareklicu. Allaha molim da mi ukabuli i da snigu učini od koristim muslimanima. Sniga sadrži ovaj predgovor, zatim prvo poglave koji upozorava na pretjerivanje u tekfiru, u kojem sam ujedno pojasnio da tekfiranje taguta i njihovih štićenika ne spada u pretjerivanje. Drugo poglavlje o uslovima, preprekama i uzvrocima tekfira, da bi se omladina poučila i precizirala mes ele, kažem ovo poglavlje, draga braće, je prevedeno, preveo ga dakle naš brat Ebu Muslim, knjiga dakle tekfir, uzroci uvjeti i prepreke, stoga dakle nećemo se osvrnuti na ovo poglavlje, s obzirom da je knjiga prevedena, zatim nakon toga kaže ih treće poglavlje o jako proširenim greškama u tekfiru, što ujednom predstavlja praksu teorije koja je prethodila u prethodnom poglavlju, zatim četvrto poglavlje koje sadrži uopcemiti prikaz stanja Har i odrisanjemu wahida od njihove akide. Pojasnio sam da su neprijateli teuhida najsličniji hariđijama. Kažem, zbog čega zato što ostavljaju ehle teuhid, ostavljaju sedmenike teuhida, ostavljaju u stvari ehle al-eutan, idolo poklonike, a napadaju ehle teuhid, a napadaju sedmenike teuhida. I na kraju završetak i vasijed o ustrajnosti na putu spašene skupine uz iskolavanje vjere i izvršavanje Allahovih naredbi bez ikakvog pretjerivanja i devijacija o tome Pa makar to bilo oprečno će i kusim ljudi. Knjigu sam naslovio poslanica Džifr, da pretjerivanje u tekfiru vodi u kufr. Ili pak poslanica Sarasinije, to je stridesetica, u opomeni na greškama u tekfiru. Nazvao sam je tim imenom zbog toga što sadrži 33 greške u tekfiru. Prije nego trenem sa pisanjem onoga što sam naumio, napominjem na stvar koja je poznata svakom pametnom, a veže se za stanje zatvora i nestabilnosti njegovih prilika, zatim manjkavost izvora i važni knjiga u zatvoru. A prije toga nisam sačuvan od greške, stoga se izvinjavam svaki propust i nemarnost ukoliko i budem. Ja sam najsretniji kada se povratim od svoje greške kada je uvidim i kada slijedim istinu koju vidim, a iskreni savjetnici su uvijek dobrodošli. Hvala Allahu na početku i na kraju, on je dovoljan i divan je on zaštitnik. Napisao Ebu Mohamed Asim al-Maktisi, zator Džifr, Ramazan 1419. godine, od hijre postanika sallallahu alaihi wa sallame, gospodarom moi i koji štitiš islam i njegove sedbenike utvrsti nas u islamu sve do dana u kojem ćemo te sresti i mi tako dovimo ovom dovom i zaustavljamo se ovdje to je dakle u stvari predgovor ove knjige koji je u mojim dakle očima i itekako važan, zato sam ga skoro čitavog dakle pročitao a zatim nakon toga uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć počinjemo govoriti o upozorenju na pretjerivanju u tekfiru, dakle na sledećem predavanju, počinjemo sa govorom o pretjerivanju u tekfiru, u pozorenje na preterivanju tektiru, a zat nakon toga obradit ćemo uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć greške koje je dakle šeikh Ebu Mohamed al-Maqdisi Spomenuo u ovoj knjizi, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari beričet u životu i vremenu pa da obradimo ovu knjigu, a knjiga je povelika, draga braćo, jer sadrži puni 500 stotina stranica formata A4, molim Allaha te bareke wa ta'ala da nam podari iskrenost u govoru i dijelima, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje pisu knjige, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje svim našim šejhovima i muđahiljama da ubrza njihov izlazak iz zatvora taguta, taku أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته